Та її вже допитували у райвідділі освіти, чого приїжджала посол Миру та чого в район відразу не повідомили. Більше дісталось Георгію Семеновичу, навіть з директорства погрожували звільнити, але обійшлося. Про чаклунку черепа, звісно, не сказали. То що тоді? Вона поїхала другого дня в райцентр. На полісі навіть вчителі панічно бояться слова «міліція». А що слідче, користуючись власним методом, вирішив відразу брати бика за роги, то влаштував очну ставку. І Зінаїда Антонівна, ступивши до кабінету, побачила Ростика. «Муравля! Кер Гуду! Насильника!» «Зінаїда Антонівна? Так, сідайте, будь ласка!» «Здрасте вам!» – сказав Ростик. «Доб!» Ростик виглядав окрасніченим. А що Зінаїда Антонівна у гарній шкіряній курці, в дорогих чобітках, чорних блискучих штанях – доларита Омірембел виглядала, шик і блиск по дому Ого-го, але стовиння було вміло підретушоване, то вона справила враження навіть наслідчого, не кажучи вже про рустика, який геть обмілів при вигляді такої розкоші. І дарма я вагався, чи штани, і дарма я вагалася, чи штани чи спідницю вдягати, подумала Зінаїда. «Ви знаєте цього громадянина, Зінаїду Антонівну?» – спитав слідчий. «Так, це мій односельчанин». «Громадянин Мухарчук Ростислав Степанович зробив заяву, що кілька місяців тому зґвалтував вас». «Мене?» Серце у Зінаїди Антонівни йокнуло і стало опускатись до рівня живота. «Замлоїло в грудях. Почалося, – подумала вона, – яка ганьба». Але Зінаїда Антонівна вміла володіти собою. А ще окрім того, що добре знала англійську, отже була пристойною вчителькою, була й непоганим психологом. Варто заперечити, але хто міг слідчому розказати? Іван? Та ні, навряд. До того ж Іван тоді сам Ростик. Так, слідчий каже, що він заявляв, якщо так, то, ах, якими очима, повними захоплення, прохання, аж собачої, рабської відданості, дивиться на неї невдаха гвалтівник, який сам заявив на себе. Врізати б йому піддихало ще пару разочків, але він у неї входив тоді силою таки здорово. Куди там журці? Такими були ті пару поштухів. Якби Іван не закричав, якби... І Зінаїда Антонівна прийняла геніальне рішення. Цей громадянин Сказала вона якомога іронічніше, але убивчи спокійно. Цей громадянин не міг мене зґвалтувати, оскільки, по-перше, я маю пояс із карате і дзюдо. По-друге, ця зараза, цей непутьовий баламут і нахлібник є, на превеликий жаль, моїм чоловіком. Вашим чоловіком слідчий отетерів от з несподіванки. Так, моїм цивільним чоловіком, потвердила Зінаїда Антонівна. «Ми мали якраз офіційно зареєструвати наші стосунки, а цей гад кудись змився і, певно, бомжувати почав». «То кажеш, ти мене зґвалтував, сволото?» Зінаїда Антонівна підвелася і кинувшись до Ростика Керугуду, з усього розмаху вліпили йому смачного ляпаса раз і вдруге. Ростик наборонився Більше того, він, осоловівши від почутого, почувався на своєму небі». «До чого ця комедія? А може це сон? Сон, який сниться у якомусь білоруському хліві?» «До чого ця комедія? Голос його був слабким, схожим на стогін. Комедія? Я тобі дам комедію за сранцю, Марш додому. Ще стільки роботи не перероблено. Зима воно на носі, а ти десь валандаєшся». Зінаїда Антоніна взяла розтика за комір. «Фе, як смердить від цього гада, коли ж він мився останнє. І, мов, паршиве щеня поволокла до дверей». Вже там озирнулася, обдарувала слідчого сліпучою чарівною посмішкою. Ви дозволите, пане офіцер, забрати цю істоту. Дозволяю, махнув рукою слідчий. Давно він так смачно не реготав. Тоді подзвонив до колеги Зайди, зайди, таке розкажу, що й ти не регочишся. А вже коли розказав і обидва посміялись, взявся писати протокол про звільнення з під варти. Чорт з ним. Сам за цього придурка підпише Ах, дістаються ж таким задрипанцям жінки. «З якими б він сам не проти?» «Ну, треба ж так боятися жінки, щоб аж що зґвалтував на себе наговорити!» «Ти це чуєш серйозно?» – спитав Ростек, коли вони вийшли з міліції. «А чому би ні? Може з тебе ще щось путнє вийде? То що будемо робити далі?» Зінеїда Антонівна вельми критично оглянула свого несподіваного обранця – Насамперед ти підеш в місцеву лазню, ну, баню, якщо не розумієш, і гарненько помиєшся. Ось тобі гроші на миття й на мило. А якщо я змиюся взагалі, розтек вищери зуби. А цього ще раз не хочеш? Зінаїда Антонівна замахнулася, і Ростик враз проти своєї волі втягнув голову в плечі. Валяй, сказала Зінаїда. А я тим часом куплю тобі якусь пристойну вдяганку. У тебе який розмір? п'ятдесят чи п'ятдесят другий? А чорт його знає. Швидше п'ятдесят другий, вирішила Зінаїда Антонівна. Вона купила і костюм, і куртку, і черевики, а наступного дня Зінаїда перебралась до Ростикової хати. Його згорьована мати була на сьомому небі від щастя мати таку невістку. Через тиждень на госпеченні молодята подали заяву, а після Різдва відгуляли скромне весілля-вечірку. Ростик взявся ремонтувати хату. Він очманів від кохання до такої жінки. Такої? Слухняна робив усе, що вона наказувала І боявся, що зробить щось не так Що вона може на нього, не дай Бог, розгніватися По суті, ростик, колишній ростик, муравель, каргуду Став не тільки чоловіком А й слухняним, покірним, абсолютним рабом Зінаїди Антонівни Чи любила вона чоловіка? Це вже, як мовиться, друге питання Але факт, що взимку в Зінаїди Антонівни почав відчутно рости животик Бо, на щастя, Ростиків апарат, у який в лісі загилила гостроносою і важкенькою ніжкою каратистка Зіна, якщо й пошкодився, то не набагато. І Ростик, як міг, ночами ублажав рідну жіночку, старався аж гуло, і мама в сусідній кімнаті на печі кректала і совалась, налякана чутними для старечого голосу звуками. Тож не без гордості Зінаїда носила животик, навіть не намагалась його приховати – Несла гордо й обережно, наче кавуна, що до зими якраз визрів, і не його дорогою впустити. Іван завважив ці зміни, і йому раптом сподобалося зустрічати таку свою вчительку і проведжати її поглядом. Він боявся заходити до хати Ростика Муравля, та Зінаїда Антонівна якось сама його запросила в гості. Ростик прийняв його так слуняно, і вони навіть подружились. Що ж до неминучих пересудів, точхати на них хотіла Зінаїда великим грипозним чихом. Мусила ж вона зробити вчинок. Так, вчинок, бо кохання Де Горгія Семеновича було чимось іншим. Його ж кпини вона обірвала відразу, а на жарісливе. Хочеш, я розлучусь з Сонькою, відрізала. Пізно, все, розмова вичерпана, і поїзд туту, -ту, і кохання тютю. -тю. Отакі були новини в кукурічках. А як сніг став. Підтавати і весняним вітерцем повіяло, під'їхала до Іванової хати велика чорна машина. З неї вийшли два молодих та вельми серйозних чоловіки у довгих чорних пальтах.